Capitolul 15. Atunci au venit din Ierusalim la Iisus farisei și cărturari, zicând, pentru ce ucenicii tăi calcă datina bătrânilor, căci nu-și spală mâinile când mănâncă pâine. Iar el, răspunsând, le-a zis, De ce și voi călcați porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră? Căci Dumnezeu a zis, Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, iar cine va blestema pe tată sau pe mamă cu moartea să se sfârșească. Voi însă spuneți, cel care va zice tatălui său sau mamei sale, cu ce te-aș fi putut ajuta este dăruit lui Dumnezeu, acela nu va cinsti pe tatăl său sau pe mama sa și ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu pentru datina voastră. Pățarnicilor, bine a prorocit despre voi Isaia când a zis, Poporul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de mine. Și zadarnic mă cinstesc ei învățând învățături care sunt porunci ale oamenilor. Și chemând la sine mulțimile le-a zis, Ascultați și înțelegeți, nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură aceea spurcă pe om. Atunci, apropindu se ucenicii, au zis, Știi că farisei auzind cuvântul s-au scandalizat, iar el răspunzând a zis, Orice răsad pe care nu l-a sădit tatăl meu cel cerez, va fi smuls din rădăcină." Lăsați-i pe ei, sunt călăuze oarbe orbilor, și dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă. Și Petru răspunzând i-a zis, lămurește-ne nouă pilda aceasta. El a zis, acum și voi sunteți nepricepuți, nu înțelegeți că tot ce intră în gură se duce în pântece și se aruncă afară, iar cele ce ies din gură pornesc din inimă și acelea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile, ucideri, adultere, desfrânări, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule, acestea sunt care că pe om, dar a mâncat cu mâinile nespălate, nu spurcă pe om, și ieșind de acolo a plecat Isus în părțile tirului și ale Sidonului, și iată o femeie cananeiancă din acele ținuturi ieșind strigații când, miluiește mă doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de un demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și, apropiindu-se, ucenicii lui îl rugau, zicând, slobozește-o că strigă în urma noastră, iar el, răspunzând, a zis, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel, iar ea venind, s-a închinat lui, zicând, Doamne, ajută-mă. El însă, răspunzând, i-a zis, nu este bine să îi pâine copiilor și să o arunci câinilor, dar ea a zis, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cadă la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând Iisus, i-a zis, O femeie mare este credința ta, fie ție după cum voiești, și s-a tămăduit fica ei din ceasul acela. Și trecând Iisus de acolo, a venit lângă Marea Galilei și, suindu-se în munte, a așezut acolo și mulțim multe au venit la el, Având cu ei șchiopi, orbi, muți, ciungi și alți mulți și-au pus la picioarele lui și el i-a vindecat, încât mulțimea se minuna văzând, pe muți vorbind, pe ciungi sănătoși, pe șchiopi umblând și pe orbi văzând și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Iar Iisus chemând la sine pe ucenicii să i-a zis, Milă îmi este de mulțime, că iată sunt trei zile de când așteaptă lângă mine și n-au ce să mănânce, și să-i slobozesc flămânz, nu voiesc, ca să nu se istovească pe drum. Și ucenicii i-au zis, De unde să avem noi în atâtea pâini, cât să săturăm atâta mulțime? Și Iisus i-a întrebat, Câte pâini aveți? Ei au răspuns, Șapte și puțin peștișori. Și poruncind mulțimii să șadă jos pe pământ, a luat cele șapte pâini și pești și, mulțumind frânt și-a dat ucenicilor, iar ucenicii mulțimilor. Și-au mâncat toți și s-au săturat și-au luat șapte coșuri pline cu rămășițele de fărămituri. Iar cei ce au mâncat erau ca la patru mii de bărbați, afară de copii și de femei. După aceea a dat drumul mulțimilor, s-a suit în corabie și s-a dus în ținutul Magdala.